про те, що варка заповзялася на себе владу в хаті перебрати, що зривалося чоч-що, і те, і не так, і друге, і миску не так поставили, і хату не так підмили, і неакуратні, і не такі, а сякі, а на неї вовком дивляться, і чоловік завше материн, чи сестрин бік приймає. «Е, почалося вельми скоро!» Василько віджартовувся та хмурнів з кожним днем. Мама Соломія знічувалася і мовчки сльози втирали. Соломія спершу так само мовчки з хати виходила, а потім стала відповідати. Под сварок хата дрищала, ніколи в них такого не було». Зрештою, все закінчувалося варченим плачем і словами про те, що вони не хочуть дитини і навмисне сваряться, аби в неї викидень був. Тож робота в ланці для Соломії як отдушна. Крім бульби, сказали, вирощуватимуть цукровий і кормовий буряк, ну і жито та пшеницю – Яку тоже посіли жатимуть. Раз то після паски було, Соломія одважилася. По сварці, яку братова знов зірвала, хоч вона й більше мовчала, за хатою на лавиці сиділа, Соломія до неї підсіла. Та зиркнула копу золота подарила, хтіла встати, та Соломія неї за руку. І стисла міцно. Завжди. Маю щось сказати. А що ви те доброго можете сказати? Варка одразу злісна. Щоб я вам усім дупи лизала? Хіба тебе заставляють щось важке робити? Ци принижуємо. Та ж бережемо, бо знаємо, що дитину носиш. Все одно не любите, ненавидите. Пустіте. Не пущу, сказала Соломія. Не пручайся. Я сильніша за тебе і не репетуй, не поможу. Скажу пару слів, а тоді роби, як хочеш. То кажіте, мене ще робота жде. Соломія пустила варчену руку, тоді подивилася на неї. Трохи ближче посунулася. Чого ж вона таке зле, це дівчисько? подумала. «Може, треба потерпіти, доки не родить?» І спитала те, що давно мала висловити, що давно мучила. «Любиш його?» «Що, яке вам діло?» Аж викрикнула, задрижала. «Я не про Василя кажу. А про кого?» «Любиш, Михася? Знав за рибу грошей. «Скільки вона?» І на ноги зірвалася. Стала, руки в боки, лице прикошене, аж злякалася Соломія, на нього глянувши. — Значить, любиш. — І хто ж у тім винен? — Я? — Це Василько. — Щоб ви те вигоріли з вашими Васильками і Михасями. — Помчала до хати і там зарящала. Соломія пішла й собі. Там варка гістерично кричала до свекрухи, що в цім домі їй життя нема, що йде до мами, вертається, ліпше там у гармидрі жити, ніж у цім гадюшнику. «Заткни пельку!» Соломія гаркнула так вперше в житті. «Бо зара макогоном попитці получиш, хоч груба!» Варка схопила макогона «І до Соломії, на те, бийте, на Сибірі, там теж бульбу тресадити, садити, і ліс валити тре, бийте!» Соломія вирвала макогона і жбурнула в куток. «Мені шкода тебе, дівонько!» Сказала, а тоді до матері. Ходімо, мамо, на город, бо скоро і в ланку йти». На гроді вони повели мову про те, що коїться з невісткою, що не може ж вона бути такою злою просто так, а якщо зла на Василя, то хіба за те, що в нею, а якщо знехтвав, то коли? І це було насправді щось між ними, між цією окаяницею і їхнім братом та сином. «Не про таку невістку, я думала», – гірко видушила мама Соломія. Сказала уже не вперше і не вдруге. «І я не про таку братову бачила в хаті», – додала Соломія. Вони садили деньки по бульбі, а до голови раптом пісня про огірки полізла. Примітка деньки... Гарбузове насіння. Пісня про огірки полізла до їхньої голови. Посаджу я огірочки, виростуть три дочки. Прийдуть в хату та й три зяті, щоб їх узяти. Пригадала Соломієцю пісню, І стала пригадувати як то там далі, про синів, що як великі гарбузочки, і про те, що на них трьох, одна невісточка, яку поділити не можуть. Слова не пригадувалися, бо, бо не співала душа, бо вона плакала, щось казала мама, а Соломія не сприймала маминих слів. Щось просилося до голови, бідолашної голови, у якій так усе переплелось. У неї не склалося життя. Тарас припав невідомо де. Думала, хоч у другого брата складеться. Не вийшло. Застагнала Соломійна душа. І раптом, хто як по тім'ю вдарив, вона подумала про те, про те, що думка вразила, такою незвичною була, а що як справа не у Василькові і не в тому витрішкуватому Мехасеві, що десь там у солдатських кирзаках топче чужу землю. Блискавка пронизала Соломію, і в тій блискавці. Вона побачила лице, а за тим і поставив ще одного чоловіка. Тільки хто він? Невже є він той, хто насправді образив цю дівчину, зробив їй такою злою, ще злішою, як була? І вона вирішила відомстити цілому світу, а насамперед, чоловічому родові. Просто образив, чи зворохобив, покрив, а мой насміявся при цьому. І що робити? Як зарадити? Рятувати неї і брата? Але ж як? Соломія нічого не сказала матереві. Та несподівана думка переслідувала і в полі, де садили бульбу, і увечері, і дорогою додому, коло колгоспного двору, де ставили крокви на телятнику, і де вона знала, що працює Василь, побачила чоловічі силуети і вирішила, що заверне до брата, на ходу продумувала, як розповість про те, що прийшло до неї про когось третього. Та не одважилася сказати. Як і матері. Розмовляли про сьогоднішній день, роботу. Соломія навіть про сварку чергу не розповіла. Коловоріт їхніх Василь мовив. Потерпи трохи, сестричко. На тім тижні фундамент на хату закладатимемо. Я з головою говорив, Лісу, казав, випише, то, де ви, за рік і поставимо. «Який же ти бідолашний!» – подумала Соломія. «А вдома варки не виявилося». Соломія мама повідомила, що Навістка виконала таки свою погрозу і наказувала, щоб не пробували неї назад вертати. У матері своєї житиме. Що робитимеш, синку? Підеш перепросити, Це хай буде, як є. Не знаю, мамо. Мауч доведеться йти. І тут Соломія схопилася, Як ужалена, Очі горять. Я піду. Ми сьогодні з нею сварилися, Мені й миритися. І мов би боялась, Що спробують спинити, Кинулася до дверей. Вечір остудив Соломію. Справді, бо треба зважити, що носить дитя під серцем та халамидниця. Шостий місяць уже кінчається. Якщо вірити нейним словам про строки, могла б і стриматися. Тільки чого ж вона таке її слова завсіди дошкульні вибирає. Хай перепросить. Жодного словечка не каже далі а ще три місяці пробіжить, а там і рік, і переберуться в свою хату. Коло паранів, як кликали варчених батьків, стояла Вірка. Чуло моє серце, мовила, ступивши навстріч. Альбо він, альбо ти прибіжиш за тою цяцію. Їйбо подумала, що тебе варто ждати. Звідки ти могла віддати? Стомно сказала Соломія. «Бо не єдин день з тобою, бо знаю тебе, як облуплено. Ну, мусив хтось прийти?» «Мусив. Туди тобі дорога заказана».